а місяці. І він відкрив свої уста, щоб зневажати Бога, аби зневажати його ім'я та його оселю, як і тих, хто живе на небі. І дано йому вести бій зі святими й перемогти їх, і дано йому владу над кожним поколінням, народом, народностями і племенами. Тож поклонилися йому всі мешканці землі, імена яких не записані в книзі життя Аганця, заколеного від існування світу. Якщо хто має вухо, нехай слухає. Той, хто полон веде, у полон і піде. Якщо хто мечем буде вбивати, той буде мечем убитий. Ось терпіння і віра святих. Інший звір виходить із землі. І я побачив іншого звіра, який виходив із землі. Він мав два роги, такі як у ягнятий, але говорив, як змій. І він діє всією владою першого звіра перед тим і робить так, щоб земля і ті, хто живе на ній, поклонилися першому звірові, який був зцілений від смертельної рани. І він робить великі чудеса, так що і вогонь зводить з неба на землю перед людьми і обманює мешканців землі ознаками, які дано йому робити перед звіром, намовляючи мешканців землі створити образ того звіра, який має рану від меча і залишився живим. І дано йому вдихнути духа в образ звіра, щоб образ звіра заговорив і зробив так, аби той – Хто лише не поклониться образові звіра, був убитий І він робить так, щоб усім, малим і великим, багатим і бідним, вільним і рабам Було дано знак на їхній правій руці або на їхніх чолах І щоб ніхто не зміг нічого купити ні продати А тільки той, хто має знак імені звіра або число його імені Тут мудрість Хто має розум, нехай вирахує число звіра, бо те число людське, і його число шістсот шістдесят шість. Глава чотирнадцята на Сіонській горі І я глянув І ось Агнець стоїть на Сіонській горі А з ним 144 тисячі Які мають його ім'я Та ім'я його отця Написані на їхніх чолах І я почув голос із неба Наче шум бурхливих потоків Або як гуркіт великого грому Почув і голос Наче гуслярів Які грали на своїх гуслях і вони наче співають нову пісню перед престолом та перед чотирма живими істотами і старцями. І ніхто не міг навчитися тієї пісні, крім цих 144 тисяч, викуплених від землі. Це ті, які не опоганилися з жінками, які чисті. Вони йдуть слідом за агнцем, куди б він не йшов. Вони викуплені від людей. Перші плоди для Бога та Агенця. В їхніх устах не знайдено лукавства, бо вони непорочні. Настає година Божого суду. І я побачив іншого ангела, який летів серед неба. Він мав вічне Євангеліє, аби звіщати його жителям землі, усякому народові, поколінню, племені й народності, проголошуючи гучним голосом, «Побійтеся Бога і віддайте Йому славу, бо прийшла година Його суду! Поклоніться тому, хто створив небо, землю, море і джерела вод!» Ще інший ангел, другий, слідував за ним, проголошуючи, «Упав, упав великий Вавилон, який напоїв усі народи лютим вином своєї розпусти. А ще інший ангел, третій, слідував за ними, промовляючи гучним голосом. «Якщо хтось поклоняється звірові та його образові і приймає знак на своє чоло або на свою руку, то питиме вино Божого гніву, вино нерозбавлене, змішане в чаші його гніву, і буде покараний у вогні та сірці перед святими ангелами та перед агнцем». І дим їхніх мук підіймається на віки віків, і не мають спокою ні вдень, ні вночі ті, хто поклоняється звірові та його образові або коли хто приймає знак Його імені. Тут терпіння святих, які бережуть Божі заповіді та віру Ісуса. Блаженний, хто вмирає в Господі. І я почув голос із неба, що промовляв, «Напиши, блаженні ті мертві, які віднині помирають у Господі!» Дух промовляє, «Так, нехай вони спочинуть від своїх трудів, а їхні діла йдуть слідом за ними!» Земні жнива та збір винограду. І я глянув, і ось біла хмара, а на хмарі сидить той, хто подібний до сина людського. Він мав на своїй голові золотий вінець, а у своїй руці гострий серп. А інший ангел вийшов із храму, гукаючи сильним голосом до того, хто сидів на хмарі. «Пусти свій серп і жни, адже прийшла пора жнив і достигло жниво на землі». І той, хто сидить на хмарі, пустив свого серпа на землю, і земля була вижата. А інший ангел вийшов із небесного храму. Він також мав гострий серп. І ще один ангел, який мав владу над вогнем, вийшов від жертовника і закликав гучним голосом до того, хто мав гострий серп проголошуючий. «Пусти свого гострого серпа, і обріж грона винограду на землю, бо його грона дозріли!» І ангел пустив свого серпа на землю, і зібрав виноград землі, і вкинув до великої давильні божого гніву. І вичавлене було в давильні поза містом, і потекла кров із давильні аж коням до вуздечок на 1600 стадій. Глава п'ятнадцята. Сім ангелів Покарання і Пісня Перемоги. І я побачив іншого знаку на небі. Велику й дивовижну. Це сім ангелів котрі мали сім останніх кар, якими довершиться гнів Божий. І я побачив, наче скляне море, змішане з вогнем, і тих, які перемогли звіра та його образ, його знак і число його імені. Вони стояли на скляному морі, тримаючи Божі гусла. Вони співали пісню Мойсея, Божого раба, та пісню Агнця, проголошуючи – «Великі та дивні діла Твої, Господи Боже, Вседержителю, праведні і правдиві дороги Твої, Царю народів! Хто не буде боятися, Господи, і не прославить імені Твого? Адже Ти єдиний святий, і всі народи прийдуть та поклоняться перед Тобою, бо об'явилися Твої суди!» І після цього я глянув, і відчинився храм намету свідчення на небі. І сім ангелів, які мали сім кар, вийшли з храму. Вони були одягнені в ляний, чистий, світлий одяг і оперезані по грудях золотими поясами. І одна із чотирьох живих істот дала сімом ангелам сім золотих чаш, наповнених гнівом Бога, який живе на віки віків». І наповнився храм димом від Божої слави і від Його сили. Ніхто не міг увійти до храму, доки не закінчаться сім кар сімох ангелів. Глава 16. Сім чаш Божого гніву. І я почув гучний голос із храму, що говорив сімом ангелам, «Ідіть, і вилийте на землю сім чаш божого гніву!» І перший пішов та вилив свою чашу на землю, і обсіли людей страшні жахливі болячки, тих, хто мав знак звіра, які поклонялися його образові, а другий вилив свою чашу в море, і стала кров, наче умерця, І вимерла кожна жива душа, яка в морі. А третій вилив свою чашу на ріки, І джерела вод, і стали кров'ю. Я почув ангела вод, який промовляв, Справедливий ти, хто є, і хто був, і святий, Бо ти це присудив. За те, що вони пролили кров святих і пророків, І ти дав їм пити кров, «Вони варті того!» І я чув від жертовника слова «Так, Господи Боже, Вседержителю, правдиві і праведні суди Твої!» А четвертий ангел вилив свою чашу на сонце, і дано йому палити людей вогнем. І палила людей велика спека, а вони зневажали ім'я Бога, який має владу над цими карами» та не покаялися, щоб віддати йому славу. А п'ятий ангел вилив свою чашу на престол звіра, і стало царство його темним, і кусали свої язики від болю, та зневажали Бога Небесного від свого болю і від своїх ран, але не покаялися у своїх вчинках. А шостий ангел вилив свою чашу на велику ріку Єфрат, і висохла вода, аби приготувати дорогу царям, як і зі сходу сонця. І я побачив, що з уст Змія, і з уст звіра, і з уст лжепророка, вийшли три нешисті духи, наче жаби. Це демонські духи, які роблять ознаки. Вони виходять до царів усього світу, щоб зібрати їх на битву Великого дня Бога Вседержителя. Ось приходжу, мов злодій, блаженний, хто пильнує і хто береже свій одяг, щоб не ходити нагим і щоб не бачили його сорому. І зібрав їх на місце, що по-єврейськи називається Армагедон. А сьомий ангел вилив свою чашу на повітря і залунав гучний голос із небесного храму від престолу, проголошуючи «Сталося!» І щенилися блискавки, голоси й громи, і стався великий землетрус, якого ще ніколи не було, відколи живуть люди на землі. Такий землетрус, такий потужний. І розпалося велике місто на три частини, розвалилися і міста народів. І великий Вавилон був згаданий перед Богом, щоб дати йому чашу вина його лютого гніву. І зник кожний острів, і не стало гір. І величезний град за обільшкист сталанд падав з неба на людей. І люди зневажали Бога за кару градом, тому що та кара була дуже важка. Глава 17. Велика розпусниця. І прийшов один із семи ангелів, які мали сім чаш, і говорив зі мною, кажучи: "Підійди, я покажу тобі вирок великій розпусниці, яка сидить над багатьма водами, з якою чинили розпусту земні царі, а вином її розпустою впивалися жителі землі". І відвів мене духом у пустелю. І я побачив жінку, яка сиділа на багряному звірі, повному богозневажливих імен. Він мав сім голів і десять рогів, а жінка була задягнена у пурпур і кармазин, і прикрашена золотом, і коштовним камінням, і перлами. Вона тримала у своїй руці золоту чашу, що була переповнена гидотами і нечистю її розпусти. На її чолі було написане ім'я, таємниця, Великий Вавилон, мати розпусниць і земних Гедот. І я побачив, що жінка сп'яніла від крові святих і від крові свідків Ісуса. Побачивши її, я здивувався великим подивом Таємниця жінки і звіра. І сказав мені ангел, чому ти здивувався? Я розповім тобі таємницю жінки і звіра, який її носить і має сім голів та десять рогів Звір, якого ти бачив, і був, і нема, і має прийти з безодні, і йде на загибель І здивуються ті, котрі живуть на землі, імена яких не записані в книзі життя від створення світу Коли побачать, що звір був, і нема, і з'явиться Тут розум, що має мудрість. Сім голів – це є сім гір, на яких сидить жінка і сім царів. П'ять упало, один є, а інший ще не прийшов. І коли прийде, то пробуде недовго. А звір, який був і якого нема, він восьмий, але з тих семи і йде до погибелі. А десять рогів, які ти бачив, це десять царів – які царства ще не одержали, але царську владу одержать на одну годину разом зі звіром. Вони мають одну думку і силу, і свою владу віддають звірові. Вони будуть вести війну з Агнцем, і Агнець переможе їх, адже він – Господь володарів і цар царів, а ті, хто з ним, покликані, вибрані та вірні. І каже він мені, Води, які ти бачив, де сидить розпусниця, це народи, люди, племена й народності. І десять рогів, які ти бачив, і звір, вони зненавидять розпусницю, спустошать її, роздягнуть, з'їдять її тіло і спалять її вогнем, тому що Бог вклав у їхні серця виконати його волю, щоб здійснили один задум і віддали своє царство звірові. Доки не збудуться Божі слова. І жінка, яку ти бачив, це велике місто, що панує над царями землі. Глава 18. Загибель Вавилона Після цього я побачив іншого ангела, який сходив з неба і мав велику владу, і земля освітилася від його слави. І він вигукнув гучним голосом, проголошуючи «Упав! Упав великий Вавилон, розпусниця! Вона жила житлом бісів!» Оселею всякого нечистого духа, сховищем усіх нечистих птахів і сховищем усяких нечистих і потворних звірів. Тому що вином гніву своєї розпусти напоїла всі народи, і царі землі з неї розпусту чинили, і купці землі від її розкошів збагатилися. І почув я інший голос з неба, який промовляв Вийди з неї, народе мій, «Щоб не був ти спільником її гріхів, і щоб ти не був захоплений її карами, адже її гріхи досягли неба, і Бог згадав про її злочини. Відплатіть їй так, як вона вам платила, вдвічі відплатіть за її вчинки. Чашею, якою вона черпала, зачерпніть їй подвійно». Скільки славилася вона і розкошувала, стільки дайте їй мук і плачу, бо вона каже у своєму серці, «Сиджу, мов цариця, і я не вдова, і не побачу лиха». За це одного дня найдуть на неї кари, і смерть, і плач, і голод, і вогнем буде спалена, адже сильний Господь Бог, який судить її. Плач? Над і заридають, і заплачуть над нею царі землі, які чинили з нею розпусту та розкошували, коли побачать дим від її пожежі. Вони стоятимуть вдалені, налякані її муками, і говоритимуть «Горе, горе, о місто велике, о Вавилоне, могутнє місто! За одну годину прийшов на тебе суд». І купці землі заридають та заплачуть над ним, бо їхніх товарів більше ніхто не купує Речі з золота, срібла, коштовного каміння, перлів, вісону, пурпуру, шовку, кармазину Усякого дерева запашного, усякого посуду зі слонової кості, усякого посуду з коштовного дерева Міді, заліза, мармуру, кориці, пахощів Тиміаму, мира, ладану, вина, олії, борошна, пшениці, худоби, овець, коней, колісниць, рабів і людських душ, і плоди пожадливості твоєї душі відійшли від тебе, і все й блискуче відійшло від тебе, і більше їх не знайдеш. Купці всього світу, які завдяки йому збагатилися. Стануть здалека, і будуть жахатися від його мук, будуть ридати й плакати, промовляючи Горе, горе, о велике місто зодягнене у вісон, і багряницю, і кармазин, і прикрашене золотом, і коштовним камінням, і перлами. Бо за одну годину загинуло таке багатство. І кожний керманич, і кожний, хто пливе до місця. І моряки, і хто працює на морі, здалека зупинилися і кричали, дивлячись на дим від його пожежі, і казали «Яке місто подібне до цього великого міста!» І посипали порохом свої голови, і кричали, і плакали, і ридали, промовляючи «Горе! Горе! Велике місто, в якому збагатилися його коштовностями всі, хто мав кораблі в морі!» бо за одну годину воно спорожніло. Радійте ж із цього небеса і святій, апостоли і пророки, адже Бог здійснив ваш суд над ним. Вавилон остаточно загине. А один сильний ангел узяв великий, наче жорно камінь і кинув о море, кажучи – так стрімко буде вкинене велике місто Вавилон, і не буде його більше. І звуку гуслярів, і співаків, і сопілкарів, і сурмачів більше не можна буде почути в тобі, і жодний умілець будь-якого мистецтва більше не знайдеться в тобі, і шум жорен більше не почується в тобі, і світло світильника більше не світитиме в тобі, і голос нареченого та нареченої більше не звучатиме в тобі, тому що твої купці були вельможами землі, бо твоїми чарами були введені в оману всі народи, і в ньому була знайдена кров пророків і святих і всіх убитих на землі». Глава 19. Радість від осуду Вавилона Після цього я почув, наче гучний голос великого натовпу на небі. Вони говорили «Алелуя! Спасіння! Слава і сила нашого Бога!» Адже істинні справедливі його суди, тому що засудив велику розпусницю, яка зіпсувала землю своєю розпустою і помстився за кров своїх рабів з її рук. І вдруге сказали «Алелуя!» І її дим підіймається на віки віків. І двадцять чотири старці та чотири істоти впали ниць і поклонилися Богові, який сидить на престолі проголошуючи «Амінь! Алелуя!» І вийшов голос від престолу, що закликав «Хваліть нашого Бога!» Усі його раби і ті, хто боїться його, малі великі. І я почув, наче голос величезної кількості людей, І наче шум великої води, І наче голос гучних громів, які вигукували. Алилуя! Бо запанував наш Господь, Бог Вседержитель! Радіймо й веселімося! віддаймо славу йому, тому що прийшло весілля агенця. І його дружина приготувала себе, і їй дано одягнутися в чистий світлий вісон, оскільки вісон – то справедливість святих. І каже він мені «Напиши, блаженні покликані на весільну вечерю агенця!» І сказав мені «Це правдиві Божі слова!» І я впав до його ніг, щоб вклонитися йому, та він каже мені «Гляди!» «Не роби цього! Я співраб твій та твоїх братів, які мають свідчення Ісуса. Богові вклонися! А свідчення Ісуса – це дух пророцтва!» «Цар царів на білому коні! І я побачив відкрите небо, і ось білий кінь, і той, хто сидить на ньому, який зветься вірний і правдивий!» І він справедливо судить і воює. Очі ж його, наче полум'я вогню, а на його голові багато вінців. Він має написане ім'я, якого ніхто не знає, тільки він сам. І він зодягнений в одяг, окроплений кров'ю, а його ім'я – Боже Слово. А небесні війська рухалися слідом за ним на білих конях, одягнені в білий чистий вісон. Із його уст виходить гострий меч, щоб ним поражати народи. Він їх пастиме залізним жезлом і топтатиме у виноробній давильні лютого гніву Бога Вседержителя. І він має на одязі і на своєму стегні написане ім'я «Цар над царями» і «Господь над володарями». Знищення звіра та його прибічників і я побачив, що один ангел стояв на сонці і закричав гучним голосом, закликаючи до всіх птахів, які літають серед неба, «Сюди! Зберіться на велику Божу вечерю, щоб їсти тіла царів, і тіла тисяцьких, і тіла сильних, і тіла коней, і тих, хто на них сидить, і тіла всіх вільних і рабів, малих і великих». І я побачив звіра, і царів землі, та їхніх воїнів, які зібралися, аби провадити війну з тим, хто сидить на коні, та з його військом. І звір був схоплений, а з ним лже пророк, який чинив перед ним ознаки, якими він ввів оману тих, хто прийняв знак звіра і вклоняється його образові». Вони обидва були вкинені живими у вогняне озеро, що горить сіркою, а інші вбиті були мечем того, хто сидить на коні, що вийшов з його уст, і всі птахи наситилися їхніми тілами». Глава двадцята. «Сатана скутий на тисячу років». «І я побачив ангела, який сходив з неба, і мав ключ від безодні, та великий ланцюг у своїй руці. І схопив він дракона, прадав нього змія, яким є диявол і сатана, і зв'язав його на тисячу років. Укинув його безодню та замкнув, і печать над ним поклав» щоб не зводив більше народи, аж поки скінчиться тисяча років, а після того він має бути звільнений на короткий час. ПЕРШЕ ВОСКРЕСІННЯ І я побачив престоли і тих, котрі сидять на них, і їм дано суд, а також душі страчених за свідчення Ісуса і за Боже Слово, і тих, які не поклонилися ні звірові, ні його образові. Не прийняли знак на чоло і на свою руку, тож вони ожили і царювали з Христом тисячу років, а інші мертві не ожили, аж поки не закінчиться тисяча років. Це перше Воскресіння. Блаженний і святий той, хто має частку в першому Воскресінні. Над ними друга смерть не матиме влади, але вони будуть священниками Бога і Христа і будуть царювати з ним тисячу років. Остаточна перемога над Сатаною А коли скінчиться тисяча років, Сатана буде звільнений зі своєї в'язниці і вийде, аби зводити народи, які на чотирьох краях землі, Гога і Магога, щоби зібрати їх на війну, а кількість їх, наче пісок морський. І вийшли вони на рівнину землі, і оточили табір святих та улюблене місто. І зійшов вогонь з неба від Бога, і пожер їх. А диявол, який зводив їх, був кинутий у вогняне і сірчане озеро, та і звір, і лже пророк. І будуть вони мучені день і ніч навіки віків. І я побачив великий білий престол, і того, хто сидів на ньому, що від Його обличчя втекло небо і земля, і для них не було місця. І я побачив померлих, малих і великих, які стояли перед Богом, і розгорнули книги. Була розгорнута й інша книга, що є книгою життя. І судили мертвих, як записано в книгах, за їхніми ділами. І море віддавало мертвих, які в ньому – і смерть, і ад віддали мертвих, які в них, і кожного судили за його вчинками. А смерть, і ад були вкинені у вогняне озеро. Це друга смерть – озеро вогняне. І кого не знайшли записаним у книзі життя, той був укинений у вогняне озеро». Глава 21. Наречена Аганця «І «Я побачив нове небо і нову землю, оскільки перше небо і перша земля проминули, і моря вже не було. І я побачив святе місто, новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога, приготований, немов наречена, прикрашена для свого чоловіка». І почув я гучний голос із престолу, що промовляв «Ось Божа оселя з людьми!» І він поселиться з ними, і вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними, їхній Бог. І він обітре кожну сльозу з їхніх очей, і більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю. Вже більше не буде, тому що перше минулося». І сказав той, хто сидить на престолі, «Ось, творю все нове!» І каже, «Напиши, бо ці слова правдиві й вірні!» І він сказав мені, «Звершилося! Я є Альфа й Омега, початок і кінець! Я спраглому дам задаром живої води з джерела, переможець спадкує все, і я буду його Богом, а він мені сином, алякливим і невірним, і нечистим, і убивцям, і тим, які чинять розпусту та чари, і долопоклонникам, і всім неправдомовцям, їхня частка в озері, яке горить вогнем і сіркою, що є другою смертю. І прийшов один із сімох ангелів, який мав сім чаш, наповнених сімома останніми карами, та й промовив до мене, кажучи, «Підійди сюди, я покажу тобі наречену, дружину Аганця». І повів мене духом на велику й високу гору і показав мені велике святе місто Єрусалим, що сходило з неба від Бога, маючи Божу славу. Його сяйво, подібне до коштовного каменя, Наче каменя Яшми, чистого як кришталь І воно має великий та високий мур В якому дванадцять брам А на брамах дванадцять ангелів І написані імена Імена дванадцятьох племен синів Ізраїля Зі сходу три брами З півночі три брами З півдня три брами Та із заходу три брами А міський мур мав дванадцять підвалин на яких дванадцять імен дванадцятьох апостолів аганця, І той, хто говорив зі мною, мав міру, золоту тростину, щоб виміряти місто, його брами та його мур. А місто чотирикутне, і довжина його така, як і ширина. І виміряв він тростиною місто на дванадцять тисяч стадій. Його довжина, ширина і висота рівні». І зміряв він мур його на 144 лікті міри людської, яка є мірою в ангела. І був збудований його мур з яшми, а місто із чистого золота, подібного до чистого скла. І підвалини міського муру прикрашені були різним дорогим камінням. Перша підвалена – яшма, друга – сапфір, третя – халцедон, четверта – смарагд. П'ята – сардонікс, шоста – сердолік, сьома – хризоліт, восьма – берил, дев'ята – топаз, десята – хризопраз, одинадцята – гіацинт, дванадцята – аметист. А дванадцять брам – то дванадцять перлин, і кожна брама була з однієї перлини. Вулиці міста – чисте золото, прозоре мов скло. А храму я не бачив у ньому – Бо Господь Бог, Вседержитель і Агнець, то Його храм І місто не потребує ні сонця, ні місяця, щоб у ньому світили Тому що Божа слава освітила Його, і світильником для Нього є Агнець І народи ходитимуть у Його світлі, і царі землі принесуть свою славу до Нього І Його брами не зачинятимуться в день, а ночі там не буде і принесуть до нього славу та честь народів, і не війде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить Гедоту й неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі життя Аганця. ва 22. Ріка живої води і дерево життя. І показав він мені чисту ріку живої води, прозору, і мов кришталь, що виходила від престолу Бога і Аганця. Серед його вулиць, з одного і з другого боку ріки, дерево життя, що приносить дванадцять плодів, щомісяця приносить свій плід. А листя дерева «Для оздоровлення народів. І жодного прокляття більше не буде, а буде в ньому престол Бога і аганця і його раби будуть служити йому, і побачать його обличчя, а його ім'я на їхніх чолах. І ночі вже більше не буде, не потребуватимуть світла світильника та світла сонця, бо Господь Бог їх освічує, і вони будуть царювати на віки віків». «Господь скоро прийде!» І сказав він мені, «Це слова вірні та істині, А Господь, Бог пророчих духів, послав свого ангела показати своїм рабам те, що незабаром має статися. Тож незабаром приходжу, блаженний, хто зберігає слова пророцтва цієї книги, і я, Іван, це побачив і почув. І коли почув та побачив, упав, щоби поклонитися до ніг ангела, який показував мені це. Та він каже мені, «Гляди, не роби цього! Я співраб твій і твоїх братів, пророків і тих, хто зберігає слова цієї книги, Богові поклонися!» І каже мені, «Не запечатуй слів пророцтва цієї книги, бо час близько!» Неправедний нехай надалі чинить несправедливість, і нечестивий нехай ще опоганюється, а праведний нехай далі чинить праведність, і святий нехай ще освячується. Ось я незабаром приходжу, і моя нагорода зі мною, щоб віддати кожному за його вчинками. Я, Альфа і Омега, перший і останній, Початок і кінець Блаженні ті, хто випере свій одяг, щоб мати право на дерево життя й увійти брамами до міста А назовні міста будуть пси і чаклуни, розпусники і вбивці І долопоклонники, і кожний, хто любить і чинить неправду Я, Ісус, послав свого ангела, щоб засвідчити вам це в церквах «Я є корінь і рід Давидів, зоря рання, досвітня!» А дух і наречена кажуть «Прийди!» І хто чує, нехай каже «Прийди!» І спраглий нехай прийде, і хто бажає, нехай візьме воду життя даром! ОСТОРОГА Тому що свідчу кожному, хто чує слова пророцтва, які в цій книзі – коли хто додасть до них, то Бог накладе на нього кари, записані в цій книзі. А коли хто – відійме від слів цього пророцтва, які в книзі. У того Бог забере його частку з дерева життя і зі святого місця, про яке записано в цій книзі. Незабаром приходжу. Каже той, хто свідчить це. «Так?» Незабаром приходжу. Амінь, так? Прийди, Господи Ісусе! Благодать Господа Ісуса з усіма! Амінь! Кінець книги «Об'явлення» Івана Богослова для вас читав характерник. Запис здійснено у жовтні 2024 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канали з ними в Ютубі і Телеграмі.